Velkommen til God Nyhetspodcast. Der er på. Ja, ok. Gång. Vær så god. Tilbake på gang. Tilbake på gang. Fortsett samtalen da du var. Ja, nei, visst, om ja, visst at du hadde satt deg i et malingsban. Ja. Og så hadde du deretter, helt nakken, ikke sant? Ja, ja. Og så hadde du deretter satt deg på et svært ark. Ja. Da ville det... en sånn type spredd skinkene fra hverandre. Ja, spredd skinkene fra hverandre, ja. Og så da er enden av endentarmen din da, Der hvor det er ikke noe maling <laughs> ja, ja, det vil jeg si Ja, altså den samtalen her begynte det det med at, at Tommy ikke trodde jeg, jeg visste hva en tarm var Jo, jeg tror du vet tarmen Men prøvde å forklare det Det er akkurat det området der Tarm blir om til hud Det. tarmen blir om til hud <laughs> <laughs> <hå> For det er enda om område, ser du Ja der har jeg faktisk vært til å kutte meg knivet i det Hej <går> godesomt, nok om det Hei, du det, på, og velkommen På andre, til. eller på deg selv? Eh, ikke nok om oh, det Jeg har <går> nok om det, velkommen til episode 70 Ja Skal du være? Ja, gratulerer med dagen, Tomer Gratulerer, jeg det tenker på 70, det er faktisk jubileum Ja, det er, hva slags jubileum er det da? 70 års ekteskap? Papir eller plast, eller? Det er nok, er det jeg tror vi skal i metall, det, altså, slag. Så si det? er noe slag Kanskje det? Jeg tror det er gull Gull? Gull eller eller är det väl bättre än guld? Eller måste ju vara, visst du har visst du gull bryllup, Ja. Du kan inte ha du kan ha det som 100 liksom. Du kan ju ha ett gifte i 100 nei. år och det vilar på. Nej. Jag tänker få gifta sig tidigare för. När du är ju gifta där ganska tidigt. Nej, gifta var ganska tidigt, men jag blev ju oskilt ganska tidigt. Får oskilt säkert så tidigt för. Nej, det är väl helt städligt då. Ja. Jag fick jag vet inte om jag rakk att få några såna där. Nej, gifte tätt på fem to år. Två år det på papper. Nei, fem år ja, Er det det ja, da, ja. Hun, jeg har da akkurat var gift i fem år? Og papp da Uh Ja, ja yes. Og når du har skilt i to år Så er det papp Nei, papirskilt Eller Pappskilt Ja, pappskilt <laughs> Hva får man det? Det dum Nei du, Skal jeg ta en snus? Det gjør det ja, jeg. Jeg, jeg, der, du, jeg tenkte jeg skulle bare Jag fann nån där lite en sån kuriositet sånn ute på internet här idag. En akteliden kuriositet. Ja då. Mm. Men jeg ser du har gjort ett klokt val med att hämta det lite vatten och det glömde jag i dag. Du kan, hvis du vill få en kopp så kan du få lite Ja, vi kan vi kan ju bara kyssa Ja, eller du du går en kopp. <laughs> hvis du ger det. Men okej, okay, ja ja. Så. Där läste jag om nej nej tack, jag kör. Nej tack. Och det, For det fikk jeg klage på det där det. Vad det fick jag på för leden av, av någon att det var Valeria som vi snackade så sånn när samma kan du ge mig vatten kan jag få vatten här är du vattenväldigt god här är vatten och en inn. kommentar jo, jo, men, men så på det väldigt subtilt Og så gi det vatten och så och Ja nej. Ja, det är inte all Jo. Någon ganger så så duckar jag eller snubblar över artige såna överskrifter. Ja. Och detta var ju väldigt rart att det blev en överskrift men men nu har sett alltså något som är Ryssland och det er veldig innå, ikke sant? Fordi det er jo fotball-VM og sånne ja. Og jeg så en gang en, den artikeln hvor Sovjetunionen fortsatt var, eksisterte Det er jo bare et lite skvett i Sovjet. Ja, det er ikke, ikke lang reise i det hele tatt Og da tenker jeg sånn, Tommy, er du redd for å fly? Uh, ikke nevneverdig egentlig, det gjenger helt greit å fly Men jeg, av og til så streg tanken Men jeg, jeg er litt sånn at jeg, jeg innfinner meg med det at nå kan du være død nå kan det være det Ja, altså jeg tenker tanken på vi det Vi ja. en gang en skikkelig turbulens over Atlantan en runde Og det, når ja. man hopper og spretter i setet sitt Ja, så. Det, det hadde nok svettet godt med altså, men, det men det er bare det, det er verst Jeg skjønner ikke at jeg har noe å si Men det er liksom, nå er vi over havet Da er det verre Ja, øh, jeg har sett filmer om dette her og, og jeg vet, jeg vet det faen jeg og, og styrte ned i sjøen og så bare drukna og på loftet, Tror du du renger å drukne? Nei, du gjør kanskje ikke det Men Nei. det var du dør av det smell Enn en det også... Og så landet opp på toppen av et eller annet fjell, så hører du den der ja, alive, det, alive, ja. Jeg har ikke sett filmen Jeg har lest uh, en En rapport om det. <laughs> det var du som fant den svarte boksen <laughs> Ja, jeg ja. Måtte, måtte Finne feilskriveren her Og, ja, ja. og gjøre hva for mening om hvem som var den skyldige ja. Jeg begynte å hoste igjen Det er bra, da, <laughs> da er vi liksom tilbake på suksessoppskriften Ja, det var det som brakte oss uh, Inne i Hollywood in i Hollywood Du, det var ja. det med disse pilotene da vet du. Ja for piloter kan man jo, det er jo folk, ikke sant? Nå kommer toget fra Vennesla inn, inn på stasjonen til, jeg ser det her da Beklager kjære litt om vi må ha 2 minutter For <laughs> skal både se om jeg kjenner noen som blir på Nei, fortsatt, nå var det de pilotene, den. Jo, sovjetiske piloter i 1986 ja. de, de satt ombord i sitt fly som heter Aeroflot Flight 6502 6 5 Är det måste jag huska nog här. Eh, då fick en av horbloten fick då en briljant idé och tänke vaddemål. Det är lite kedlig vare blot hoppena. Så nu skulle han vadde med kopeloten om at, vet du vad? Piotr, jeg, Vladimir, Jeg kan landa detta flyg. Kun behöva bruk av instrumenter. Av ja, instrumenter tillgänglig då upp frem til 1986 då. Alltså det är inte det är Gameboy är är väl kommit bara sa du. 1986. Ja, men det var ju det, det var jo det de hade tillgängligt då. Ja. Ja, då är det ett veddemål och så jag ska ja, när jag ska klara och så spela episoden här och hjälpa dig instrumenterna i förorna. Det ska jag klara. men han skulle då Bankebore. Se ut av fönster. Åh. Oh, Vad steker? Ja, okej. Okay. O piloten, kopiloten går ju med på dette, da. det där. Ja, ja. så de teiper papper og och sån folie föran rutene på det där jävla sovjetiske flyet. Och det går jo i grusen så det suserheter och 94 dör. Nej, vilken. Men piloten då? Klart så det. Det är klart så det. var, var, var ju ja ja. Somme vädde det? Nej, jag tror inte det blev några stora rubbel antal men, ah. men Igjen, dette här er det vi risikerer hver gang vi går ombord et fly At altså, ja, det kan du faktisk finne på ja. Hvor du bryter litt opp i det kjedelige hverdagslivet Bare, jeg er drittlei å kjøre Bergen-Trondheim hele tiden og... Se nå, kan jeg bare fly med det her ja, Jeg hadde nok jo foretrukket kanskje også Stukket nasa innom uh, kokpitten Og så bare, hei hei ja. Hvordan har du hatt det de 14 dagen liksom <laughs> Ikke ved med livet vårt <laughs> Du har ikke akkurat blitt dumpet liksom sånn. nei. Det, det, nei, jeg hadde nok foretrukket kanskje gjort det Men nei, nei. Det er litt sånn at nok på de folkene Som, som sidder i den kokken Sånn som de passasjerne gjorde det der i ja, 86 Ja, for all del og, og, Men det er lenge siden da Nå er jo det over 30 år siden Ja, men tror du ikke de har noen sånn psykosocialtester noe, Og ikke noen av de her blek blektesterne, kan du huske det? Rorschach Rorschach Ja de har eh, sikkert tatt noen sånne Ja, det må de nok da Og hvis du da, hvis du da en et ark med en tynn streg på Fra opp mot ned Og det, de da ser, ser en flystyrt <laughs> Så tenker jeg, da, da fær du ikke jobb i, I alle fall ikke SAS Nei, der er de gode SAS Der er de der, veldig flinke de til å ut Jeg kan ikke komme på en eneste sånn Veddemålsulykke med, med SAS kan du det? det ikke sånn i fakta Ikke sånn i fakta Da hadde ikke jeg ikke hørt om denne her Heller da Nei, men jeg, hadde, jeg fant ut av det jeg da ja. Stol på mig. Når det kommer til flysikkerhet Absolutt Det er det men, men nei, jeg er som regel ikke, ikke Men, jeg, men jeg, jeg har en sånn rar greie At jeg tenker tanken At det nå kan være død Men så innfinner jeg meg det Ja På en måte det, Jeg vet det høres rart ut Men det er bare sånn jeg er kan Hvor lang tid også? bruker du på å akseptere At det, nå er din tid kommet? Mellom fire 4 til syv sekunder Åja ja ja, där där i medelvakt, det är så tätt på i medelvakt. Rätt det, förlåt. Ja ja, altså, bare, ja da, så vet så vi accepterar at detta här är så lange samlaye har haft på sånt men men, det, men det så. Där någon så. Altså. Eh, hur ska du hålla vår? Juudun Svensson. Kun skjuta vurst. Ja ja ja. Hun, eh, vi var jo med och så och og, uh, avslutade hon hade giv här Ja, det, du, men här det är inte det är götet som duckar upp här Synes du ikke? Jo, jeg synes det er gøy, oh, ja. fordi jeg snakket om henne nå i helgen Og oh, ja. jeg trodde jo, skal vi si at det var, fordi jeg hørte på radion Fondbakkampen ja. mellom Spania og Portugal ja. Og da NRK Sport, de finner det for godt å spille den eneste portugisiske sangen de vet om Og det var den portugisiske sangen som vant Grand, Grand Prix. Prix For en tid tilbake Grand Prix må du skrive eh, Grand Prix, de, de ja Gram, Grand Prix Grand Prix <laughs> <laughs> ja, og eh, den er jo dritkjedelig for all del Men, men det var noe eh, da jeg trodde den vant for lenge siden Og, så, og da kom jeg i, i snakk om den der davan med skjegget da. Ja, Konschita ja. ja, Nå er vi på fornavn Ja, Konsch Konsch, ja konj, konj, konj. Konj. Det er jo litt Det er bedre navn der ute å lage sånn forkortet utgavere Ja, yeah. k mm. k ja, kok <laughs> Kok Det hadde vært gøy, Karl Ja, nei, ikke Jeg var med henne da Nei, jeg trodde du skulle si noe Nei, jeg skulle bare si at det, Da snakket vi om henne også Åja, oh, så du var inne også, ja Ja, jeg var inne med henne Eller han Hun har rett og slett hen. Eller hun, han, henne, ja Aha. Vi ble det synes At det var en henne Hun har rett og slett uh, Fått nytt, nytt utseende på en måte Ikke nytt utseende Sånn i nærmestand Men en uh, Barbart Nei En <laughs> ny look En ny look Ja Fiskattelook uh, Nei, fremdeles ikke Nei, ok uh, Dagsom Benny Borg. Benny Borg visst han må lage noe annet bokser search. Ja, la oss si at han må lage et barn då. Ja. Og han hadde valgt å lage det Benny, nei, Benny <laughs> barnet sammen med Excel uh, Rose. Jaha. Så... Ja, i Excel Rose for Rose-innutvikling. <laughs> <er noen> <laughs> <Nei>. Ned på <laughs> Ned på brygge her. Nei. Det var ikke det forveksling <laughs> Ikke det forveksling. Her. Uh, det er ikke alle som vet at Axl Rose er. Jeg er helt enig at alle burde vite det ja. ja. men, uh, men kun for uh, de og vitene Altså Gunsjø Norses bannet da Ikke <laughs> den der uh, Ikke fotballdaget <laughs> oh, Åh, du har et laget da men, ja, ja, ja. ja da, det er gøy Dersom Benny Borg og Axl Rose hadde fått ett barn mm -hmm. uh, Jeg skal ikke se si om det var datter eller sånn For det er jo litt av begge deler her Da det, sier du at du har fått en datter eller en sønn Ja, <laughs> i et To for en En fotomena de, <laughs> det där hade jag fått. Det är en kombodill vad säg ja. Så hade väl kommit det sens ut akkurat som kan skita i och nu. Ja, okej. Okay. Rattor det var lite Gusten. Uh, ja, så tänker jag skulle först ha loggat mig där med mig så vet jag fan om jag hade valt uh, blondiner. Ja, just blondine. vi har jo, det dilemmat. Har ju kommit upp andra ställen om men men var pen mode den penaste gorillan eller orangutangen. Den tema den tema kom upp och så svär. Men Ja. Vi konkluderte vel ikke, tror jeg Nei, det er vanskelig, vet du. Du, ja. må, du må ta det litt på dagsformen, tror jeg Tror jeg du må det For du vet at det er orangutanger som har vært på bordell Og ikke som gjest Men det kan jo ha noen klienteller på bordellet å gjøre Ja, men det er ikke mannlig orangutanger De har ikke laget orangutang-bordell på dyreparken, liksom Det er, det er mennesker, ja. homo sapiens, liksom Som har vært nødende, <laughs> tenkte, vet du, en ja, men det er kanskje det du legger i dagsform da At det er akkurat det med nøden det er litt... Men er du ikke allerede livere Sånn orangutank, nå riv deg i filler Hvis du hadde, er det mest sikkert dopvannet eller noe? Ja, jeg vet det far. Det er ikke eller? Ja, men det er jo, det er finnes jo stunder der du tänker at uh, Hadde jeg fått sjansen, hadde jeg hatt en Og så hadde jeg puttet penis opp i den Det finns sånne stunder, ja det her skilles våre det er, veier Jeg hadde, hadde håpet du skulle være enig i det ja. at, at vi kunne Det er bare med det, ja, ja. Men uh, jeg har jeg hørt da? Ja. ja, har jeg hørt <laughs> I Ja, nei, jeg vet ikke du, jeg, har, jeg har laget meg noen notater til altså, ikke, Det er ikke bare det der pilotgreiene Men, men nei, vi skal lite litt i tid vi skal litt tilbake til, det er lenge siden Du og jeg har hatt denne her typen samtale igjen nå. Ja, det er det, og det var der jeg merket ja. og, og, og det man jeg jo med for så vidt At Conchita Burst kan få så vidt å hendre lukk igjen Etter sist, for ja, det er nok det er, et par år siden jeg, eller, eller, Ja, sist uten med det nye Ja, det er, det er oss, ja. helt sist Der du det, ja. kanskje de vi skal vet Sist du er det Sist, sisten, <laughs> sisten. Sistene, nazisterne Oi, <laughs> oi, oi, oi, ja, <laughs> <laughs> <laughs> Ja, ja Tenker du at du hadde vært nazistene? Tenker det <laughs> Nå, det, det få det på Nynorsk da, i det minste ja. Mi vart Ja, nei, ja. Ja, nei ja. Stopp der Jeg neiler den, nei, jeg er fornøyd trekk, trekk med det Trekk deg litt tilbake. Ja, veldig fornøyd med det ja. ja. ja. Det er godt nei, du, eh, sist vi snakket sammen så hade det vært Champions League-finale Og vi synes det ja. er synd på Ankiperen, sant? Det så lenge siden vi har snakket sammen Det er dritlenge siden, Men så var det da det, Skal vi ta et lite, Victor, så beklager jeg beklage litt på at det det nei, nei. ting er som det var Det må okay. ha fått noe annet i stedet for Ja, men de ja, ja. Okay. Dette her er, ja, ja. Er vår tid nå Nå har vi mikrofonene det, det, Bare for at det, det er en råse og type nævå Så må jeg få lov å komme med litt beklagelse på at jeg synes uh Se, jeg rister på hodet nå. Ja, da, ser det Kan du ja. ikke høre det? Ja, ja det er sånn her ja. det Sånn høres det ut Jeg rister ganske stille <laughs> Det skal du ha Ja, fortsett det, var jo, det hadde nettopp vært Champions League-finale Og vi syntes jo synd på han Keeper Liverpool Ja, Karius Og det er jo en egen film, tror jeg, som heter Keeper til Liverpool Så det, det passer jo bra det, det var det, mer enn jeg visste ja. Jeg Tore Sagen til og med var eh, til og med naken i den Jeg er ikke sikker Men hm. ja. Hjernerystelse Ja, ja. Stemmer det, var det noe, ja Det var noe, det skjønner du Og der, der tenkte jeg at jeg må få lov å bruke denne mikrofonen her nå da. Til å si at det, det gir mening det gir mer mening også Men uh, dersom du hadde vært Karius Sett deg selv i hansinne piggete sko Ja Og hanske Sett meg selv i hansinne hanske Og så setter du Du sier det der også Kunne jeg bare komme opp med Jonskyllingen Årsag til at jeg hadde gjort Som jeg gjorde Ja, det hadde bare vært Karius ja men det var jo det var et sykehus i USA som kom uten pressemeldingen. Ja, og... Kanskje litt hjelpet fra Karus, mener du da? Men? Den, ja, ja. Han, at Karus hadde... Han det han var hans. en lege med keeperhandsker som, <laughs> som... Hva vet jeg? Kanske, kanskje heller en lege som hadde en sønn som ønsket å bruke keeperhandsker, ja. eksempelvis. Det som skjer nå, det er jo at den tatueringen på magen din, ja. den, den har nå blekket fra den, har nå rent opp i hjernen. Ja. Fordi at det, det, er, det er et, et hat-elskforhold mellom ditt lag og Liverpool ja. eh, fotballklubb det er sant. Så du klarer ikke å se menneske her, ikke sant? Nei. Du, hvis du så på videoklipp, så så du at han, Karus, fikk en albu i fjeset fra Ramos der Rett før 1-0-målet ble... Jeg fikk ikke alle en albu fra Ramos? Uh, jo, han i... var jo raus der, han tok for seg Han, så... han, han, er, han er vel raus generelt? Men uh, han har ju en uh, jävla rasöl egentligen. Ja, så fort PP slutade att spela der sånn, så så bottruun av han in. Ja, för han var jo den han var ju han var ju en rasöl alltså Han var, altså, var, var en bruktrassöl. Ja, det var det där. Inte några Det var han menade en bruktrassöl. Ja, det var uh, ju det så det menade det inte sån. Jag det var jag men inte. Jag kunde inte men Ja ja. Och Sånn du kan stemple Ark med det Ikke sant det her <laughs> Men Uansett Bør prøves Bør prøves Uansett ja. han, Jeg har ikke sett deg for lenge Han Peppe Spilleren på roman Nei roman Sikkert i Kina Sikkert i Kina, Sikker i Kina. Ja. Uansett så Så har jo da Ramos da gjort jobben Med å handicap Gjøre alle som er på De andre laget ja, Det er jo hans jobb Det er hans jobb nå Og det som jeg jeg, jeg jeg kan forstå At, den, at, det, at det der gi, Jeg ser du Jesper nå Det var ikke meningen ja, jeg, jeg, jeg Så ikke spennende du, jeg, jeg, jeg, vet, jeg vet at ikke du ikke liker At det er Jesper Og eh, det beklager Jeg kjente Det kom bare en Jesper Det kom bare Det kom bare Savlet trøtt Vet du Ja Men igjen Noen ja. gang da Men det er gjernevistelse da, da Da håper jeg kanskje At uh, At han kan spille fotball videre Det kan han nok Det kan han nok Men nå var det en ny keeper Som har ryktet til Liverpool Selvast i Dahlia Ja, jeg, de da det, ja det, det er nok noen brasilianere Som skal inn der uh, ja. Men, men Men han han hända hent, sig lite in då, tänker jag nog Men han på fotboll VM är ju i full sving och du kära lyssnare ska veta det att missa det faktiskt att offra det och ikke få se Brasilkampen eh nå. For ja. För och lag en team Ikke med önerhållning til det. Ja, det var väl det var laddat fucking en pass av West. Enaste fucking simuleringen jag <gå> Men De kunne jo Jeg prøvde å ringe til Russland Der be ja. og bedde dem å på kampen litt Det er jo en samme av meg Som fant trikset der Det er jo bare å ringe med, Bommet russel Så ikke <laughs> ja. en som viser de den kampen I morgen i stedet for <laughs> Åh Han må vi bruke oftere Denkje jeg han er, han, he, han er klart å sno seg under han Ja Etter slett Men jeg skjønner ikke hvordan Han må komme seg bare, Han kan vel ikke reise til USA på en stund da Det tviler jeg på Jeg tror han kan reise ned her Til Grimmegong faktisk Nei <laughs> Eller Kristiansand ne, det kan godt være Det kan godt være fann en en omskrift här för den som satte stöcken i mig. Mm. -hmm. Skicklig sånn, sånn, sånn, si de, de, de det är nog en omskrift av att det som är sån att ska jag säga för nog visst det säger det här nog är det funn i det är slut och tänker du sån vad säger si, du före en del kilometer da, på självangivelsen igen, inte sant? Men sån skattegrejer. Ja, exempelvis. Låt säga si att dem, nå ska dem de granska alla kilometrarna. Ne det har du inte haft någon riktig. De kan nej, jag har inte. Ny regel. Jag hade inte. Nej nej nej, överhuvudtaget hade jag inte det nei. Men där som ni de hade kommit sagt At det från med i och tillbaka vid gränskaft så skal ha inte folk fått betalt. Och alla som har fört fel, de är i trubbel nu med Skattetaten. Nej men jag har inte fört fel. Jag har fört upp helt rätt. Jag vet att du föll du att du har fört rätt, men hvis reglerna har ändrat sig utan att du har fått ja, ja. med dig. Och du, du har ja, altså, å... ja, så leser jeg det i vägen så får man sån i magen. Ja. Her en uh, En lignende sag i Tryne At det snadderkiosken skal legge ned ja, ja, ja, ja, jeg så det Men det var ikke det, heldigvis Nei, det Så var det er en kjempe, kjempegod nyhet Det er bare det der greia over gada Der jeg allerede har vært det var laget Heter de... det ikke snadderkiosken over gada? Nei, ja, det gjør det Ja, det veldig lokalt, akkurat. jeg beklager Til, må jeg si, eksterne lyttere <laughs> Ja, til alle der utenfor dette rommet Ja uh, men, men det var ikke De, de skal beholde Hoved, husker, de, de, naturligvis for de tror jeg gjør jævlig gode penger der er jo faen med alt de kører på den plassen de ja men tenk hvis de burde ha det utvidet litt annet, så Hatt et tak over, og kanskje noen boler og noe... Kanskje skutt noen fugler, eller noe... Du må nok skyte 2000 måker, omtrent, Hva og noe masse sånn... Du er veldig redd på den spurven som, som er i nærheten her også, den er jo veldig tann. Ja, men der, der kom jo ei, den der ene moga jeg så jeg tror det var den der afrikanske blåvalsnapperen som kom over oss, og i helvete for et beist, det mørklet jo far med hele plassen der. Ja det. det, det blåste godt da, den... Ja, da blåste den, det godt, enda blåste det faktisk. Ja. Rett og slett, men det, heldigvis var det bare, det var bare den overgade. Men du... Ja. I, i den sesongen da ja. Grilling, ikke sant, skogbrannfare Og bryr vi oss om om det da Nei, ikke så mye Og så har jeg da I mange år ja. I mange år jeg så jeg slit i Ja, nesten i alle mine år <laughs> Så har jeg med at noen ganger så får ketchupen Anfall Anfall? Den får anfall, og du tar ketchup på pøler seg som noen griller Og så stopper ikke ketchupen, ikke sant har du opplevd dette her? At ketchupen har stått ute i sola kanskje litt så At det blir til vann rett og slett Nei, ikke blir til vann Men du, du, du, du tar ketchup på pølsa Nå gestikulerer jeg det Eller mimer ja, ja, den aktiviteten Holder pølsa i den høyre hånda Og så ja, klemmer så på ketchup-tuben ja, ja. sånn. Og så når jeg er ferdig med å påføre ketchup og pølsa ja, Hvorfor har du vant at når du slipper da, så stopper det? Så skal det liksom stoppe Men så er det fortsatt et slags trykk eller et eller I den der ketchupflasken mm. Så du fortsetter å skyve ketchup ut Av den der Har du vært borte i dette problem for mitt verdkommel Nei, altså. Bruker du bare sånn glassketjup? Nei, sånn jeg bruker Heinz Du bruker Heinz, ja. ja Aldri i Dunn Nei, jeg tror ikke jeg hei Jentene glad i i Så jeg har hatt i Dunn ja. I tider Visse tider Men, uh, men du har, du, du har du helt tømt flasken da Og så altså helt Heinz oppi Ja <laughs> sånn du, Den er riktig på innsiden Men jeg er ikke så opptatt av Heinz Jeg er mer opptatt av Sennep ja, hvordan sa Hva, du det? Senep? Var det så vart da? Nei. Senep? Nej det er fint det Neida, <laughs> Du skrattler jo Senep det er det verste jeg har gjort jeg bare, jeg bare kjenner noen Som første gang mennesket skulle uttale det ja. Så ble det sagt senep hade ja, idéer han jämt visst man den jävla på strofen där han är. Nej, vet at vet att det är fel. Men jeg at det tror att det är i Senep, men men <laughs> men men det, er sinep, Nei, det kan man säga. Ja. Ja, det där är bara nog för mig det där. en den intern bugg får det skull. Ja, den har väl kört. Det var mycket helt noen... som alla som brukar ge den då. Ja. det är sån där undertryck eller övertryck i den ketchupflaskan så det bara fortsätter att skiva ketchup ut. Ja. Så måste du før Før du i det att tänker du locka block en gång. Ja. Så må du skru opp den korken Og hold, så holde den riktig vei med tuten opp Ja, hold tuten opp ja Og så klem ut litt trykk litt nei, nei, tenk, Hvis du, du skru opp det sud, sud, si, Hva heter det? Suve-suba I'm a scared man <laughs> Det er kanskje det er veldig viktig med ketchup Folk vet det er viktig med ketchup Hvis oh. han hvis at det er hans Gatman Hadde, hadde, hadde syngt sin sang I oh, år jeg Vet du, jeg bare sier en lille ting Jeg, jeg gro i meg nå om til å høre det For det var i skulle si det Og synge det, og så traf jeg midt i mellom Og jeg trodde det hørtes helt fra jævlig Jeg tror ikke jeg traf på en tone <laughs> Ja, ja Og bare enda dårligere Åh, oh, fy faen, det fikk om til magen Ja, med Gatman betyr jo bæsj, <laughs> Jag gör <laughs> ja. google scat. Bara gör det. Jag ska göra nog? Ja, nej, <laughs> ja, gör det nu. Ja, du får prata Det är då Sierra, Charlie, Alpha och Tango. Fan hade ju en sak här nu nu För sant ändå. Drit i det. Alla andra kan google scat. Jag är Ta den in då för du är verklig med fetisch. <laughs> kan du ta uh, two girls one scat <laughs> Ja. Eksempel, kan det jeg. kan du, det er i den kategorin. En skatman. En skatman. Ja, ja. ja. Det är som sånn det blir. Ja, ja, Var Hvor var ikke... ketchupen? Jo, skruva ja. upp toppen på ketchupen och si ut. Apropos skatt, ikväll. Ja. <laughs> <laughs> så bara där såger det med en gång. Och där lufttrycket bara helt utjämnas och så får du Men det, det du gör då eller så det, det er ju den naturliga moden när ha då bland ketchup på. Eh, ja, du ristar den och så snurrar den på huvet Og så öppnar du kocken. Du rister och jag sa det var format till detta i Hele neven till detta ketchup. Det var ju jag förr i Stefanborgsgatan. Vet du vad jag gjorde? gjorde? Det var jävla. Det sörde senet i foten. Nej, det var kissandet, men alltså klubbjobb, så var på jobbet så helig dålig tid. Vi stämmer ja. på toaletten väldigt för exempel så hänger väldigt fort, alltså det är väldigt på kaffe eller vi är väldigt sulten så går i kantina så hänger väldigt fort. Ja. Och då du passerar fortigt. ja, jag går ja, mm. jag passerar fortigt ja. Och då händer så är det som att dytt upp en sparknäsnop. Ja. Den dörra det gjorde över Och vart samt det visst stod han en på entréhallen på som skulle ta upp dörrar och han hade henne en fulla och den ledigstona han hade den hölt en öv en kopp med nykokt Jag var lugn uppe med kaffe. Sen reste jag spontant dörr så hörte jag bara au vad hös här. Och så så lite för stört. Nej, lite för stört så öppnade jag dörren då så og så kika ut och så tänker jag vad är det där för något? Det var fantastiskt att höra hosa polcia. Så stuvano. Så han kaffe från alla boende och så när jag den hela jävla honan och så då safton i fan hon. Och så, så var ju det var ju svårt beklagligt då. Kämpepinlig situation att ha något. Ja, då du bara sa men mår Igjen. Men det er det ser du ska Mick uh, Friday eller den kaffeavtalen där. Jag råmar om det sidan. Ja. Det är bra nei, så du sparkar kaffe fram på folk. Väldigt bra Tony. Ja, det var det var lite. Ja, nej det är mitt tips da, til till grill grillarna där ute när du har tagit ja. i dunen och helt snut skruva på den för lustigt. Skruva den väldigt rakt då och du öppnar ketchupen upp ner så är du ju då har du lite lärare tänker jag. Visst du öppnar ketchupen upp ner? Du, for du må jo gjøre det hvis du er ferdig å trykke dem en gang du, du, hvis, Altså sånn som du sier at, Sånn som du kommer med de tips på hvordan å åpne en flaske i din ketchup Ikke bare å åpne den Men hvordan å umgå at du får et evig ketchup-trykk Ja, men det, det er jo du, Jeg vet også når du den Ja, men det er jo det som er triksa her, du Og så hvis den står til sola så må du åpne den sånn som du sier du Ja, ta, men så må ta, du lukke den igjen sånn, Og så åpner den sånn som du ville gjort ellers ja. Okay. Jeg satser på at jeg er klogere lyttere Enn jeg skulle uh... Ok, jeg skal prøve en siste gang For å få ketchup gate i havnet her ja. Ketchupflaske i hånda ja. Rister ja. Sånn at den der dette er, dette er tilfellet en Dette er en feil måte å gjøre det på ja. da, det Rister sånn at ketchupen da er på vei mot uh, tutten Ikke sant? Ja. Og så, Og så du åpner du da, den samtidig så Ikke samtidig, men etter du har ferdig fått klopp, ja, ja. Når du har fått den igjen der sånn ja, så holder er... du kanskje sidelengst da Og så er det er da det, det er det jeg mener tar Det tar er... av lokket For Idun har av Tagbart lokk og, og, og den der Hæ? Idun har ikke sånn hengsla lokk Ikke Nei, det er en pop. Har... Det er en prop Ja, det er en kork Ja, kork, ja, mener Så du tar, tar uh, Og så ja. går den av Jeg kan se så... Nei, den klarer jeg aldri å lage igjen <laughs> <Nei>. den <laughs> det, Oi Det er som en toalettbesøk ja. ja Fullført toalettbesøk <laughs> Ja, fullført <laughs> Og da det ikke helt fullt for at du har mer igjen Nei, om. det er alt jeg har Du vil bare, da reiser du av gjengen <laughs> Ja Da Teko tørker noen ting Det er veldig greit Kommer en mail her Og ikke til oss Nei, det er greit ja. Nå, og så har du av ah, den korken Så legger du den på bordet Eller hiver den i fjæra ja, Da har du tatt Det til deg Dette er en ketchupflaske du brukt før Ja Så du, den hvite tingen har du tatt vei Den hvite Den er allerede den der, der, der, bort, tatt vei Den der Ja, det ja, er viktig bort, bort vekk med den Og så er det da heller ketchup Ketchup pölse under ketchupflaska ketchup över ja. ketchup klemmer ja. och så är det färdigt och så stoppar ju inte flyten ketchup ikring sant Nej men det blir ju då ut av korken för det Men men men ser du, du vanligtvis med den över ketchup nej över pölsa. Det är något kvarteljigt det är du bara säg nej och nej och nej och nej och nej och nej och nej och nej. Den så som en sånn vulkan, ikke så vulkan ikring sant och så Du måste få fram en snurr den ketchupflaska öppna men jag skulle inte jag skulle inte oss ni komma till det problemet där i första gången för det att det var go över Kanskje det er en heins uh, ja, det, Fordel Jeg skal, skal, skal, skal tenke litt jo, okay, ok, jeg kan si at det kunne skjedd Ja, ja. greit jeg, jeg skal være tilbøyelig til å møte Jo, en liten sånn en listebevegelse Liten og? sånn nesten undernybevegelse Og så var der, ja Ja, ja greit, jeg skal gi meg på den Å si at ikke vi går i dybden det er, det er feil Det er helt feil Det er kanskje litt feil å gå i dybden ja. Ja, Så mører med det uh, Søver du ofte middag? Åh, oh, jeg sover så ofte middag som det går Og det ja. er null oh, ja. Null ganger ja, okay. det Ja, ja, riktig Toggen Ja Jeg jo, det å sove middag er jo en Det en gode det, det er en gode, ja jeg si. Og det, det er noe som jeg, er jo veldig dårlig til Den gode for hode som det sånn du sier det? Steffen Sørleding, som jeg ja. kaller han Ja man i alle fall så, så synes jeg det er digg for at det er veldig dårlig å legge meg tidsnatt Men vet du, du skal sove middags sånn nå rundt to tida. Det er veldig lurt Ja, og da er på jobb enda Ja, men det er Da er man segen ja, Segen, for, ja, hvis de helvete er Ikke fortell lover. meg at du er segen rundt to tida. Det er det beste tiden å få seg en liten dupe på Jeg ser for min del også så kommer Jeg så kommer jeg hjem på kvelden ja? Kanskje sånn ja, 11-12-ish mm -hmm. Og så sier jeg litt grann, så blir du 12 ish Av og til kommer jeg kommer hjem 12 ish ja. Så jeg sier jeg det er 2 ish. Og så skal jeg, så skal jeg legge meg Og så skal jeg stå opp Og så må jeg være oppe Cirka rett og 6 en gang Og så må jeg være av huset til 7 Og så er på jobb klokka 8 Og så reiser jeg jobb klokka 4 5 eller 6 Og så er jeg hjemme 5, 6 eller 7 Så må jeg ha mine 18 minutter Som jeg pratet om tidligere ja, ja. Velkjente 18 minutter Men uh, Jeg føler det at det var mer Sosialt akseptert Å sove middag før Det er uh, Dine sosiale Bevegelser som har forandret seg i sofa Ja, så det er, det er greit, er det greit å sove middag? Det så greit å sove middag Åh, takk og Du skal bare pris. sove middag, men den, du sover den for sent Ja, det gjør nok, men mm. så lenge jeg bare holder meg innenfor min oppmøte Det kan du spørre arbeidsgiveren din om Når du er trøtt i to Ja Og du, eh, all vitenskap Sier at den som får eh, sove godt En liten stund på ettermiddagen der Presterer bedre etterpå Ja Hva eh, ønsker arbeidsgiver? Dårlig eller den, god arbeidstaker? Men jeg tenker når det er en haug med andre arbeidstager som klarer oss så prestere, helt ok uten å ja, ja, men da teste med en liten, liten hønneblønn nå. Ja, ja. Spør jeg, dem hva de vil ha. Ja, ja. Nei, jeg, jeg kunne gjerne sove middag på jobb her, altså. det hadde ikke kostet meg noe som helst. Tvert så hadde jeg faktisk tjent penger på det. Ja, det hadde, vært, det hadde vært veldig lurt. Jeg tror faktisk jeg skulle være tilbøyelig til også hvis jeg kunne sove. La oss si at jeg hadde fått 20 minutter, så kunde de tråkke mig 20 minutter i lønn. Ja, du hadde byttet på det, ja. ja kunne trekk det... jeg 21 minutter? Det kan inte räkna en timme faktiskt. Nej. Nu <laughs> den också en timme, tänkte jag. Jag men då hade jag så en timme, då är oh. det då är det du inte sova. Det hörs digligt ut. Och ja, oss. Ska vi bara gå och lägga oss. Gå i fäng. har du en god njut? Du eh, eh, um... Du sa du hade en god njut där, ett sted. Ja, eh jag vill lite bak igen VM. Ja. Island vant 1-1 <laughs> Ja, det gjorde de skikkelig <laughs> Over Argentina Og eh, det, det var gøy, synes jeg, altså. Ja, det var gøy Se den kampen på radio Jeg skal jo eh, få sitere min venn eh, Steffen Borgåsen her som, som var Og så EM i Var det Vi valget fransk du så? Ja, det var ja. en tur litt, ja Og du gikk vel ganske standhaftig inn At du var ikke fan av noe lag Du heide på fotball Mhm Helt frem Island sitt første spark på ballen, eller mindre. Så ja, for helt England skårte eh, på straffespark etter sånn 7-8 minutter eller noe annet. Ja. Da skjønte jeg at, åh, oh, fuck, det var jo Island jeg hede på. Ja. Det, så, det, er, det irriterer meg også at jeg heier på underloggen, selv om okay, det er jeg, nabo og sånne ja, Det er ikke noe gøy, for underloggen er jo dårligere. Ja, skal det, man ikke heie skal... på de som har trent mest, har det best og er flinkest? Hvorfor skal man heie på? Ja, nå start... er det kveld Tyskland på en uh, allerede så liten skrev i dag Men de jobber herren for, uh, for uh, seieren i dag, de meksikalerne det... No, det kan de kan ja. de er jo kjempe vant til det Ja, de det er kjempe vant til det Trebako, de jobber masse De jobber som helte ja. ja, se, det, var, det som jeg syntes var veldig gøy da, var det at Og hva de regnte på like med i EM Så var, så var det 10% av befolkningen som faktisk gav i Russland og ser, ja. uh, ser kampene og resten av befolkningen stod og var samlet på en sånn middelstor på Og så kampen sammen på Island Ja, det vil jeg tro Og holdt der. over skulden på hverandre og... Tror jeg faen meg skulle kose meg Ja, da du, du hadde passet inn der Jeg tror du, du nok Du hadde ikke ble... sett ut som du kom av ja, en annen planet Hvis du hadde stått her oppe Du måtte plassert deg i på meg For å se at jeg var på ferie Ja, ja det er helt sant det, men... Nei, der er du det igjen Det er å på drittlaget Det er... Ja, det det är det är inte gøy men men eller det är ju gøy när du först vinner då. Ja. Men där er där han hur man du har alltså vem kan du kalla det mm. swipe över du ja. du tränger in på du är inte lede länge för att Men så hade det her anti fotballfolkarna. Mm. Og jag är inte sån super pro fotboll alltså jag fan <laughs> men jag är inte jag gick inte att glädde mig Du är inte tatuerat ett klubbmärke på magen liksom så går det det men Ej, jag gick och tglade på TVM. Nej, jag ser på jag ser på mittlag. Jag kryper genom Illovan. Eh till Malta, om mm. det, för att så se mitt lag mitt eget lag. Men andra kamp och sån, sån Champions League final mellan mm. de två randomlag. Mm. Jag såg det sist. Jag såg det sist 5 minuterna kanske, 5 10 minuterna. Mellan Liverpool og hur ska det heter det spilt med en gång? Real Madrid. Ja. Eh, så så var så ich såna kämpe kämpe, men men du heter det som er så anti-fotball ja, Som hater, som driver post Anti-fotballfolk, er det nye veganeren? Crossfit-veganer Crossfit-veganer, anti -fotball. Ja, det er noe det er, der Tenk at du har fått inn noen av dei, du, har du hatt folk som er ivre på, til å gå rundt på døren <laughs> ja, til folk Ja, de, der, der må dere sikte dere in. Ja Det var jo Er det Jehovas vittner? Jo, de er jo litt i, i tungt uh, fører dem da Ufta Ja, fordi de har sin egen, de, sitt eget rättssystem. På toppen av alt, ja Ja, for det er litt som sånn hvis du har gjort ting eller tang så, så, ok, kanskje ikke Norges lover dekker alt Men Jehovas lover dekker flere ting ja. så, så der kan du få idømt sanksjoner og bøter Og det, det, det ene og det andre der så... Men, så du kan ikke slippe under meg ting liksom? Nei, du kan ikke det mm. der det er, Men på en måte ja da For jeg tror det er noe sånn lov om, Det er greit med noen flere koner, eller Jeg er ikke helt sikker på alle ja. reglene da. Så det slipper du da Jeg er sikker på dette Nei. Nei, jeg er ikke helt sikker, Men jeg tror det er ting som er greit i Jehovas vittner Sine øyne Som ikke er greit i våres øyne Jeg lurer på om jeg faktisk vet at vi har noen Jehova som hører på oss Hei Jehova Hei Innelingsgalskapen <laughs> min er vel ikke Jehovas faktisk Hva er det Jeg vet ikke hva jeg liker best Jeg har sånn her overtro Innenfor religion? Innenfor sånn der og der ja. Aldri vært i tvil Skulle jeg noen gang Sier du buddhist nå, så, så snur jeg og snur jeg meg rundt Hvorfor det? Fordi det er så, det er så mm. Fordi at folk som ikke vet noen ting om buddhisme Tror at det er det beste Ja, men det er jo, det er jo en jævla kardemormelov Er det det? Ja, vær snill og grei Og så blir du født på ny Så er det greit så sånn og sånn Det uh... finnes ingen begynnelser det, det... det er bare det ruller rundt Det ruller rundt det jo, Ja, det ruller La, rundt <laughs> <laughs> Ja, humlasose at ikke Sørlands, hele Sørlandet i Norge Er en, en av sin stor buddhisme del Det kan ikke jeg fatte Ja, altså. men det er, er no, det er noe mer med buddhister enn du tror, skjønner du, du ja, At har du blir bare... satt fyr på etter du er død, liksom Så nedover, Etter du er død? Sendt ned over Ganges Har du, ikke sett, du har ikke sett brennende buddhistiske munker? Det er jo noe det vanligste du finner Ja, men da er de ei trans også. Ja, da, da er det de jo noe galt, da, som jeg da, sier liksom. Fly forbanna Jeg tror jeg hadde valgt oss å være en av de som bare satt Så er de sånn, nå, nå er det skjedd et eller annet der Parvene sagt noe galt om Vi ja. henger og setter fyr på oss. Så hadde jeg sagt, jeg holder fort Ja, jeg må bare jeg jeg meditere litt til Ja, var ikke helt ferdig Jeg så det i 17 år og meditert og, Nei, Det er nok mange ting med buddhismen du ikke vet om altså. ikke Ja, by all means Vi har fått god PR for all del Fordi de er liksom så slappe Så laid back også. Ja, veldig back. Men jeg, som sagt, skulle jeg noen gang Ha, ha bevegt meg inn på en Ja, kunne du ikke valgt en sånn En... Det er noen sånn Gaia-greier for eksempel da, Hvor de der så sitter i ring og røyker litt pott Og ja, jeg, hører på litt av Creedence Eller et land. annet så. så slapper jeg litt av sånn Nyast låter til Henriks Ja, det er kanskje Det de aller, aller nyeste, ferskeste der ja. den, den kunne jeg, jeg tror jeg er litt mer chill Woodstock-aktig greier liksom Kanskje, kanskje Jeg vet ikke Jeg var i, uh, apropos Woodstock og konsert og sånt Så var på uh, Du var på Woodstock her var på Woodstock her dagen, ja <laughs> Jævla lide folk <laughs> Ja, det er ikke så gøy lenger nå så gøy lenger nå du skulle gjette Ja uh, Woodstock Hvorhenne uh, i USA fant en plass? Eller fant en sted? Jeg heter ikke stedet Woodstock da Ja, i, men altså okay, Hvorhenne uh, i Norge er Kristiansand? Å, sånn ja Er det sør eller? Sør nei. i Norge? Nej i USA Ja Det er sør Nei, det er ikke sør Det er midt i Midt i supertippet Nej det er ikke det det vest? Eh nej, det är inte det heller. Och då tippar Montana. Tippa Montana, det är också fel då. Men det jag hade ju då ett et bild i huvudet i många år om at boot suck, det var sån där San Francisco grejer, ikring, sant? Ja. Jag bara jag tänkte det var ett IP... i Texas att det där nere där, den de satt och Och så tänkte jag kanske gjorde i väst, för där eller Ja. Utan för du... i alla fall då. Det var uten, er det det da? Ja? ja, det er vist oppi der det sa Du sa øst også, sa du nei Nei, du sa ikke øst Jeg gjetter aldri øst Du gjetter aldri gjetter de andre Alle de andre Hva som faen da Ja Ok, da tipper jeg øst Ja, det er riktig det, det, det. Ja da, og da er vi i gang Det er quiz-tid Lenge siden sist Ja, det er lenge siden og Det er lenge, lenge siden Og de jo, det var en gøy kategori For lenge siden Husker jeg så mye fant Som var sånne ting du trodde du egentlig kunne Men så kan du ikke likevel Ja, det. det er sånn kan. alt så Ja, men jeg tror jeg kan Dyreliv, ja. Dyre det er gøy Det er gøy okay, alle må hive seg på Hvis du har rett svar på spørsmålet Send det i SMS Rinn, ja. 9308, 9458 Send rett svar inn der Så får du vinne et års forbruk på uh, ja, Skiftnøkler fra bildramma Hæ? H Hæ? Var ikke tydelig? Jo, men uh, skal, skal, Ok, ja, greit De kapper, ok ja. Jeg har ikke noen et års forbruk Et års forbruk ja. Med, med, med sånn, ja Bla bla bla Ok Da spør jeg deg Tommy Dette kommer til å gå Et av to veier Det kommer, kommer til å imponere noe Inn i helvete Og typisk sånn der Hvor mange barn Legger Dette, antilopen Ja, hvor mange barn Legger antilopen ned ja. Og så vet Eller så er det sånn der Åsen Å en elefant i panna Hva smaker antilope? A godt B ikke særlig godt Drit godt A kjempegodt Ja, det er ja, veldig Jeg liker det godt Ja, det er godt Ok, spørsmål 1 ja. Av 3 ja. Vilket djur är världens högste? Oj, världens högaste djur eh, uh, jag reknar inte med blåvalet som ett uh, alternativ för en blåval kan väl strängt taget inte stå upprest. Eh, uh, man välges väl kanske säger Vargas säger sig vara si falsk. Du väljer giraff. Ja. Och vad säger uh, alltså sekretariatet från Oslo här? Det är rätt. Ja, gott. Tusen poeng til Tommy Tusen, Tusen korrekspoeng Ok Hvor Spørsmål 2 da mm. Og igjen alle som vil kan sende sitt svar Forslag til 93 08 94 58. Hvor mange bein Har en edderkopp 6 8 8 Mitt endelig svar 8 Du svarer 8 da skal jeg høre med Oslo hva de sier Det er rett ja. Da har du altså 2000 poeng 2000 poeng, fy faen ja. det, det ny rekord Og Nå er du god, nå er du svært god Jeg har aldri fått 2000 poeng i samlet på KS-gang, tror jeg Nei I hele mitt liv Men da kommer gøy, vi til siste spørsmål Ja Og rett svar på dette spørsmålet gir da 1000 poeng oh. Feil svar gir 5000 minuspoeng Nei, faen jeg, helvete oh. oh. Tommy, får uh, gullmedaljen nå Ja Vad kallas en hundrein? Nej, åh uh, oh, för fan i helvete. Där nåd det gäller. Där nåd det gäller Tommy. Ja, det är det. Uh, hundrein. Åh. Oh. Kan jag få town det Ja. Kan jag det? Det kan du få. Alternativt var Simle. Alternativ B, Niel Krokodile. <laughs> det, det er jo A, det er simle. Det er, det er rett og slett, det er riktig! Ja. Ding, ding, ding, ding. Ja. Men siden du ikke gikk ja. ja. så fikk du bare 500 poeng, så det, ja, det end, endte du på 2500 poeng, Tommy. Det Simpe er jo personlig rekord. Ja, det er personlig rekord. Ja, og i hvert fall kretsmesterskapet her... I dette rommet. Ja, i dette rommet. Ja. Perfekt. Veldig godt, Tommy. Veldig godt gjennomført. Så bra, gjennomført det var ja. Så du gjettet simle, og du, hvorfor trodde du ikke det var uh, Niel Uh, jeg kan ikke sette fingeren på det <laughs> hvorfor, hvorfor ikke jeg trodde det var det Men jeg uh, Simlia ja. Jeg tänkte jo på Du var liksom, jeg ble overrasket du, du smakte på hesten der allerede før ja. Alternativet kom Ja, ja Jeg var inne på det, men jeg, var, jeg, var, jeg holdt på å blande litt Du med, var litt inne i Simla Og så <laughs> Og hette den der uh, jorten ho -hjorten. Ja, det vet ikke jeg, vet du, du har ku uh, I min egen det, det er bukse <laughs> det er og bok Kje uh, er jo rådyrbarn Ja uh, På herre i området hvertfall <laughs> Det er kanskje veldig, veldig lokalt Ja men, men i alle fall Den konserten på man jeg holdt på å gå på i går, Eller gikk på Jeg skulle en på tur. konsert i går? Nei, var ikke det Nei uh, <laughs> Men Med og min datter skulle til byen Ja En liten tur Bare tuste rundt Bare for å på noe Hun var på telturen etter lørdag Og, og uh, vi reiste til byen Hun var jo gårtrøtt Så jeg kjørte denne vasket bilen Hun sovna Jeg kjørte til byen Hun sovna og vi tustet ondt i byen Hun sov nesten gåans Ja Men der var det jo til min Mange fedre Eller mange foreldre generelt Hadde jo da tatt med seg datterens hjem Og sagt, du er stakka, du er trøtt Men vi må gå tilbake mm. Men der var boka... rett og slett Et uh, internasjonalt matmarked I Kristiansand i går er det det? Det var i går Det var i går Og der var, det var det jo noe som danset Hadde de, jeg håper de hadde kåterett Kylningvinger Og uh, hva er det like Blant annet det, Alt Det ja. var alt du kan tenke deg Og enda litt til Til till och smaka på eller måste man köpa? Ja, du må köpa. Ja, det är kedligt då att inte jag kan köpa. Men då få... var det egentligen ganska okej okay att ha med jantungen för att då kunde man köpa en liten rätt tillsammans. Jag köpte en lefse med et eller någon kan jag sån sån brunost. På livarån då. På livarån, hopp men inte livarån. Så så sa jag hej hej, uh, en sån en tack, perfekt mm. så fick jag en lefse full av jävla mögot. Ja, okej. Okay. Så spiste jag lite och jantungen lite och så kastade mig resten. Och så var det nybo. Och jag utenfor menyen her oppe da så er nei. det alltid en sånn grillbu ja, som nei. er satt opp for å gi ut ja, de aller deiligste grillpølsene altså dette her er snakk om men. Jakobspølser ikke de oh. der gildepølsene, Jakobspølser mm. de er ganske gode, de er gode. Det, er som, det er som kjøtt liksom men det du må huske her er att uh, det var noen som var rett og slett, sto, de stod der og lagde mad fra Libanon for det de var fra Libanon og ja. hadde lagd mad i Libanon og riktig? hadde en tilknytning til Libanon ja. og så var det folk fra en eller annen kjappe, en restaurant jeg er i. Byen, ja. Eh, så må lagde mat for den der. Så det var litt begge deler, og jeg tenker de kan nok spille litt mer på den der uh, altså her du kan du spise det halvmett for 30 kroner liksom, mm. mens når det står noen folk der som kanskje skal leve resten av årene på dette her da, så ja. så skjønner jeg at de må ta 100 kroner for den her jævla lefse, ja. lefsa. Lefsa. libanesisk lefse er det så godt da? Ikke så godt. Nei. Litt for søtt og litt for tørt. Litt for tørr, kjenner. Ja. ja. Ja, men da er jo da må men, de kjøpe selve. Var jo altså godt, godt kjøtt og her, avføringen har vært uh, Fast og lang Fast og <laughs> Faktisk ikke ferdig igjen nå Men god mad Men jeg ble jo kjempe Men det som var greia da Var at vi gikk jo rundt der og småspiste du Kunne du ikke bare latt, lagt henne i bilen eller noe? Da så du gått selv Hun satt der på pub og Gleder Nei, deg jeg, du deg til hun så gammel du skal øvelsekjøre der Så kan du liksom ta en pil ja, Det er så... bare et uh, litt uh, steinkart Jeg gleder meg til hun skal kjøre Ikke bare hvis du skal, men kjøre Ja, men altså, hvis hun må Du Øy, kan vente du? pappa i byen <laughs> ja men må du være edru for at hunden må ha ellen Tror nok helst du skal være det i alle fall Tror nok helst Det er ikke noe Nei, bombastisk tror, i min verden jeg, jeg vil si hamne, ja, hamne, hamne, ja. <laughs> Skatt man Men i alle fall så, så gikk vi der og spiste masse god mad og, mm -hmm. og så så jeg en plass som at Noen plasser plass kunde du med kort Noen kunne du betale med vips ja. Og noen plasser måtte du betale kontant det konater uh, De kunne ha vipset Jeg trodde det var det de kunne vipset ja. Men så så er det Kan være blandet litt her nå Har fall... brukt en ny funktion På bankkartet ditt? Ja, ja, det bruker jeg ofte Hver gang jeg kan ja, Det er så helst det altså. Jeg ja, ja. liker den mye bedre Om jeg bare slipper å ta på det De jævla tastene Ja, det er bare så Holder den Ja, ja, ja Å, oh, det, det liker jeg svært godt oh, så godt Men så måtte jeg ned i minnebanken Få ta ut noen kontanter da For ja. jeg, jeg så noe med det ville ha mm -hmm. Men jeg, jeg kunne ikke betale På noen som helst Anner måte enn kontante Nei Jeg lurte på om kunne Kunne ta en liten dans For de som hadde lagd, Men det gikk jeg de heller ikke med på Spør du om, om de ville høre på Noen podcastepisoder Ja, eksempelvis ja. Jeg kunne nevne ni podcasten ja. Men det vil Det skjer ikke Det skjer nei da jævlar. Så jeg måtte ned og finne minibank, og jeg husker jo faen ikke det, jeg har ut penger i Kristiansand på siden jeg var 12-14, tenker jeg. Nei, men var ikke du nettopp på reisefot uh, i utlandet? Ikke i Kristiansand. Nei, men, men pinnkoden din er vel ikke annerledes, selv om du er i Danmark eller om du er nei, i... men jeg måtte finne minibank. Å oh, ja, du visste ikke ja, ja. den var det. Nei, nei så, så jeg gikk og leide der, og så plutselig fikk jeg en snapp en kompis som sad på Burger Bordello. Ja. Som da er et sted i Kristiansand, som, som så vidt jeg viste, lå det i 12-burger da. Så jeg spaserte ned, sammen med jentungen, nede i Tålborgada, kom helt til døra. Eh, der stod det en lapp på at de hadde flyttet. Så jeg måtte jeg opp under hyresen da. Ja. Og da kom greia mi. Det er som jeg tviler på at du blir veldig overraskavlig, men jeg kom inn da på Burger Bodello. Tenker, jeg kan helt bare kjøpe maten her. Eh, nei, men jeg hadde jo spist. Jeg ja. hadde jo spist masse mat, egentlig. Jeg skulle bare gå rundt og småspise litt, sånn. Og skulle sette oss ned sammen med min venn Trond og hans fru Maria og deres barn. Eller uh, sånn Jeg var hos deres uh, ja. ja For det, det, det er dine stebarn Mine stebarn Jeg gir ja. de vekk til, Jeg befruktet Trond Ja Så nå er han din onkel Så nå er jeg ja, akkurat henne <høy>, Men det som sier det da Var det at uh, For å si det der litt Så kommer jo kom, Når vi satt oss ned Ved bordet ved siden mm -hmm. Så kommer jo servatøren bort ja. Og i full panikk Så bestiller jo jeg mad <laughs> For dette Jeg si det der Du går til nød, nødmodus Ikke nødmodus Jeg, jeg slukket ned meg selv så, så plutselig så sa det der Men sånn en For det første Hadde vi vært i brus Med jentungen Og en satans Tarakken Med pomfri Kjederost Noen dressing Og masse bacon Ja Men jeg angrer ikke et sekund Nei jeg, jeg, gikk, jeg, jeg gikk Gikk ned noen kilo faktisk Gikk ikke ned kilo Det kommer ikke til å gjøre Heller med det første tror jeg For det var faen med det var såpass godt At jeg gikk der igjen I dag For å spise Åh oh, Ja Så, så du anbefaler der. Burger bordeller Som nå rett og slett ligger i uh... Jeg anbefaler ikke Det navnet sin det... Nei det, det er en Så selv i noen tacos Og noen greier der ja. som, som er, Men det ligger på Det ligger i markenskade Helt nederst Via vi For McDonalds Egentlig Ja det er der ja Det krysser markenskade Dronningenskade Ja riktig det som egentlig for så vidt er du sammen Du kan også rote deg inn i McDonalds der ja, riktig Det kan du, kan du gå der rett på hvis du vil. Ja Men det tror jeg ikke du trenger Men uh, det er jo de to eneste gaderne som jeg kjenner i Kristiansand Sammen med strandgade, For der ligger Vesterkiosk Så den ja. vet jeg hvor det ligger Men uh, prøv med Snandekioskens gade det, dette, Ja, ja Og det, dette her er Det er ikke noen sponsorer jeg gjør Det er Jeg betalte masse Og apropos det å betale masse Så var jo jeg her uh, i Skagen Ja og der skal jeg fortelle deg at det er røyk noe inni faen med penger. Men det, du trodde det var billig i Danmark? Ikke? Det ikke så billig, ser du. Ikke i Skagen, i hvert fall. Jeg, jeg tror jo, de, altså de er jo fullstendig klare på at det kommer masse fulle nordmenn ned og skal ja. bruke penger. Så jeg hever en anelse, en bang anelse om at de vrider i priserne 1, 2, kanskje 10 hakk opp da. Ja. Sette på norsk uh, avgift, eller? Jeg tror kanskje så, de også. liksom ikke skal få hjemlengsel, er det det? Der? Det er nok noe der, ja. ja. Uh, det som skjedde da var på vei ned... Så gikk jeg i uh, tekstfrien ja. Kjøpte meg Jeg skulle kjøpe i kassøl Bare sånn Alle kunne kjøpe For jeg hadde det på så, nei, så, hadde vi, ja, så vi Ja, en sånn tilhenger bak på sykkelen Ja, ja det, Eller han ene hadde det Jeg syklet aldri på den sykkelen Dog så kantet jeg på vei ned Og så landet jeg opp i den tilhengeren Full av gissoil Lå det Men i alle fall på en ned Så kjøpte jeg da i kassøl Og så tenkte jeg Jeg kjøper meg til Fordi at de hadde sånn Himmelagre i kofforter der Eller sånn sekk Ølsekker Ølsekker som var akkurat Beregnet på to øl. kasse øl To kasse i en sekk To kasse øl i en sekk Så jeg kjøpte to kasse øl Kjøpte øl den sekken her Kjøpte en parfyme Som kostet skjorta Og kjøpte en rull Parfyme? En parfyme For du drikkede det da? Nei, jeg var, jeg var tom på parfyme ah, ja. Så jeg måtte ha det jo og det var planlagt Og så en sånn rull med snus ja. Så jeg handler jo for ganske mye penger på, mm. på om det er tekstfri så, er det, så blir det jo noe rart med det altså. Det er ikke bare Det er ikke free Nei, det er det de ikke er. Um, kjøpte dette her og la det henge ånd. Jeg lurer på om tekstfri er en skam, ja. Uh, jeg, kan så være. Men... Jeg tror det er det. Hvorfor? Fordi jeg har lest at det er noen som tjener masse penger på tekstfri. Ja, det er det nok. Altså det er noen sånne her byrå Det heter jo ikke der. innkjøpspris det, her, det heter jo tax-free Så, det, ja. så de, det er jo en innpris på det der av de Ja, det er, jo, det er jo sant nok Men det er litt sånn at det er et sveitsk firma Eller en annen sånn firma etter firma, etter firma Det er et vepsebol av uh, snedige taktikker tenker jeg Som de bruker for å Det er alltid noen Ja Det er alltid noen Vi oss si da, Tommy ja. I morgen så skal du finne frem butikk du uh, finne frem butikk Dannelses-gene Inni deg mm. Jeg vil også Jeg har en idé La om jeg også starter en tekstfri Ja, sånn og så, ja Og så lager meg en liten sjappe på Gardermoen Ja Det tror jeg du aldri får lov til noen som må ha noen Tror du er helt rett i altså Ja Og noen må ha spesielle Jeg tror det er noen håndristeri der borte Som er Det er noen kompiser Som er rike Det er det, det er kompiser I alle fall så Når jeg kom ned til leiligheten Vi, vi satt jo det her kofferten her Det var noen andre som hadde kjørt merel, Så det kofferten mine ble bare satt i en, i en Sånn en Husk. henger Ja Og kjørt ned til hytta Eller leiligheten Kom ned til leiligheten Kofferten scrollt om Øllene bortvekk Parfumen bortvekk Og snusen ja. bortvekk Reiseforsikring Hei hå Ja fan. Det tänkte jeg på i gang Du har kvittering på det der Nej. Nei Der Der, der, der Røy den Ja Og så må du jo politianmelde det da I alle fall Ja det ble jeg hadde men i alle fall så måtte jeg jo da på vei opp igjen mm. Kjøpe akkurat det samme Jeg kjøpte ikke to kassøl med meg men, men jeg kjøpte Jeg måtte kjøpe parfyme og snus om på nytt Ja Men var det noen som bare stjal det altså? Tydeligvis Ikke i vår gruppe altså de, Dette her Beggene det begge plasseres jo på, på utsida der nede Og ligger de jo bare der Så det, dette vet jo folk Så folk henger rundt i skagen og bare sikkert plukker ting Så da er det noen som lukter som meg Og snuser som meg der nede i skagen et sted. På toppen av var vi jo da spiste en gjeng på På uh, lørdagskvelden ja. Eder du, eller? Uh, så veldig. Nei. Hva spiste dere? Veimat? Jeg hadde, uh, hadde spagetti, tror jeg. Ja, spagetti, ja. Det er restaurantmat. Uh, ja, så hadde jeg jo en veldig god sånn forrett sånn er, som du egentlig skal dele. Men han som jeg satt sammen med, han... Jeg en flaske han, En flaske vin, ja. Nei, han som jeg satt sammen med, han likte ikke det som jeg hadde bestilt. Det var jo masse sånn oliven og skinke og ost og sånn. Uh. Nei, det er jo så godt. Men han likte jeg ikke det. Så jeg ådde jo meg for to, da, ja. på forretten. Så kom jo hovedretten etter hvert, men, men det var noe så men også, også har du snorkere å snappe magen full av øl når du liksom uh, full av spagetti? Nei, det, det, det vet jeg ikke Det er det, ikke så deilig Neida, men det gikk på et vis Ja, du <laughs> bare tvinger Ja da, men i alle fall Så når vi var ferdig å spise, så gikk vi bort til kassa Så ja, vi skulle betale hver for oss mm -hmm. Og så sto lengre hodet bak kassa og holdt på å styre med dette og, og danske tal, ikke sant? Det er vanskelig Men jeg prater faktisk ganske dansk ja. Jeg kommer ikke til Best i fylla, tenker jeg Også, Ja, men jeg er faktisk ganske god Jeg har fått skryd fra danske på dansk Ja da at, uh, Flink, ja Og så fikk jeg da uh, Fikk jeg da bare nok så sier de at Vet du hva? Jeg betaler en regning her Og så betaler jeg ikke bare meg tilbake inn Så bort til kassa Og det kom på 1550 danske Ja, så 10 000 norske grunner da. Ja, ish Ja til, Og så gjeng jeg bort til Den korte terminalen Og så ja, greit Og så kommer en sånn her Tast inn totalbeløp Ja Så tast jeg da 1600 Og det synes jeg var litt gjerrig av meg. Og, og tipset 50 kroner, men det, det får være greit. 50 danske, det er jo masse mer norske. Ja, bare tips. Ja, ja, det er en annen sak, altså. Du ja, får jo noen fra restaurantverdenen for å høre hva du de tipser. Det er skam det også. Ja, en vakkada. Men i alle fall så, så tastet jeg inn 1600, og, mm -hmm. så, og så spør han deg bare, Kast, er du sikker? Så tenker jeg, ser jeg så jævla fattig, ut at jeg ikke kan tipset 50 kroner? Ja, jeg er sikker. Så jeg tastet koden, og gikk. Fant da å si noe, Rud, at jeg hadde jo rett og slett ikke 50 kroner. Jeg hadde... Matten kom på 1550 kr eller til 1600 kr i tips. Den må du den, det, det kan ikke de i reseffölje ta ansvar för. Nej, den tipsen är du bära själv. var inte så gör. Ja, akkurat som sånn tänkte de, det. Det är inte så väldigt mange som var väldigt ivrig på så vara med på och ja, de det... ja. så betala på min fel då. Men det låg väl i då. Det fick någon hållningen. Det syns väl på det att 3150 danske som den här middagen kom på. Ja. Det är ganska nära 4000 norska. <laughs> Så det var det var med. men vad sitter ni igen med när när din del? Jag har utgiften gäldstår. Vad du Nej, så var det ju ett par styck som vippsat 30 kr värt med där så jag så hade jag genom ett enormt tab. Alltså 3800 kr då ja, du Ja, cirka. Ja, cirka. Det var jo... Ja, men, det annledes. Sån kandidat ja, i det kan du för mig. Så uh... heldigvis då så har du Masegard. Ja, då heldigvis. Ja. Er, men er, igjen da, jeg må jo betale det på en gang tilbake Neida, neida, neida Jeg må du dæver da. Ja Så jeg kan bare ta mitt eget liv Ta <laughs> Det lønner seg Men jeg fikk Vi fikk serveret en historie Jeg sa dagen etterpå Så det rei meg hår over med penger det var brukt Så var det en som sa det at de hadde vært på Det var en gjeng som hadde vært på, på strippeklubb i England en gang Ja, det er sikkert billig Ja, og der var det en som våkna opp eh, Og skjekka konton Og hadde rett og slett svida 50.000 kroner Ja da har jeg fått vondt i magen <laughs> Det var vondt i tissen også, sikkert Ja, antagelig han i fra brøstvortene Nette knærne ja. Men, men Og det var f... en dame som hadde brutt 50.000 på striffekløy Nei, det var en man. Det var en mann, ja Ja, ja, ja det var selvfølgelig en... ja, ja. ja, ja, jævla mann hey. <laughs> Uffe meg, hæ Når er det det skal Når det det skal gi seg Det kan du si Jeg fant en annen overskrift her forleden At forskere har gjort funn i atmosfæren Som er eldre enn solsystemet vårt Tenker, jeg tenker Funn Som er eldre enn solsystemet Det vil si at dette her er reist ganske langt oh, Ja, nå skjønner jeg hva det er ja. Det går litt sent ja, ja, det er jo litt sent da, ja. uh, se. de, de kaller eksempel på forskning Som forsøker å fylle det menneskelige behovet For å forstå verdens opprinnelse ja. Så det gjenger litt på det Men på Litt sånn, det... sånn som det du og jeg driver med her hm? Litt sånn som oss ja. ja. <laughs> det, det kan være det også Det er Høyt opp i jordas atmosfære har forsket og funnet som har eksistert i over 4,6 miljarder år fra før solsystemet vårt oppstod. Hvordan i alle dager finner de dette? Ja, nettopp. Det, det... Det, det, for det, der er jeg helt enig at det er ganske, ganske imponent. Så kommer det, kom det videre. Partikler er støv fra stjerner og har reist enorme avstander på ja, ja, å komme visst. hit. Men alt Vi, er jo forskning... støv fra stjerner. Ja, men nettopp. Poenget er det at vil du gjette på tykkelsen på det her urgamle stjernestøvet men, Altså en støv? Hvor tjukt er en støv? Ja Jeg tror en støv er jeg skal, jeg skal avsløre det Ja Det er en hundredel av et menneskehår Ja Så tenker jeg, hvordan faen kan de finne? De klarer ikke å finne folk der oppe <laughs> Nei Men, men et, en ting som er med en hundredel av et menneskehår Jeg kan da ikke fra, fra en annen gamle, stjerne? Fra en annen ja. som, som, som er langt, langt vekk ifra Ja Ja det gir bare ikke mening. Og så tenker jeg Her springer vi rundt og sier nåler i høystakken mm. Hva man å si stjernestøv fra det er, det, det er mye lettere å finne det da Ja, det visste Å Gi meg en åker <laughs> Og gi meg en høystak Så skal jeg vel finne nåler Før da han <laughs> ja. ja Det var det helt ble helt satt ut faktisk Ja Men stjernestøv det er gøy det Der, der må vi ta oss en uh, da må vi ta oss en liten, en liten psykedelisk reise, tenker jeg, en dag Og så tenker vi litt på disse tingene Det på vi gjøre Ja, absolutt Psykedelisk reise ja. Apropos reise Ja Jeg har jo reist litt i det siste, på med tog Med tog? Ja, med tog, ja Hvorfor? Uh, fordi jeg skulle et annet sted enn der jeg var ja. <laughs> Det er da årsaken for reise, generelt Ja Og nå skal jeg komme med et reisetips Ketchup-tipset er, er forbi Nå er det reisetips ja. La oss si at det er veldig mange som vil in I toget Dette kan også gjelde buss Men buss er, er veldig kjellende Jeg kjører buss det, synes, det er ikke så gøy Toget er kanskje ikke så gøy det, men, men det er i hvert fall et nivå over buss du skal, du skal inn i reisemidlet ja. Mange mennesker skal ha det samme som dig. Men nå snakker du Sølandsbanen her Nå snakker jeg om tog på Gardermoen Jeg snakker om tog på Oslo Jeg snakker om hvor som helst I Tokyo også. I Tokyo også. Ja Alle steder Ja Du skal in, Og så du Ok, det beste her er vel bare å gå rett på Ikke sant? Rett på døra Der er jo ikke jeg Der er jeg sånn som der Nå vent der, så ser jeg Ja Den beste måten å komme sig in hurtig I en sånn vogn Det er å gå in Nesten helt fra siden Ja ja, så blir du bare smyga med yes. i sån där ett dragsug för det det går fortare in från sidorna än Nej. Nej, det är inte. Du borde, alltså bara wips, så er det liksom inne. eller ja. swoop. om jag klarar att beskriva det och altså, ja. gå in från sidan alltså ja. Gå längs tog, torgen längs togväggen. Ja, så må du, du den jackan kan du bara kasta ja. till. Men du i alla fall kommer dig grejt in på. Låna lån en andres, låna Tommis jacka då min jacka. Jag hade gärna lånat med jacka, men det står bara att du kan vänta. Ja. Porta eller så bare färdig. Och så och så bara smyger du dig bara sån sidledes där och så wips så er du inne då alltså. Ja. Det är ett gott hus. Det är enkelt. Og enkelt og greit 100% fornøydgaranti Åh, ikke sant? Sånn. Mm -hmm. Ballsy ja, Herre, lover du vekk skift nøklet og gi garantier det, Ja, det, ja, garantier uten uh, påfyll ba, Jeg har jo fått uh, en liten ting jeg lurer deg på Er, det, er, du, er du noen ganger vært på en nudist strand? Jeg tror det du, du tror det, ja? Ja, jeg tror jeg har gått igjennom en Påkledd? Hvordan, er, hvordan blir det mottatt? Nei, de, de jager deg jo De løper de, de de etter det? deg, ikke du de det? Ja da Åh, støyke Nei <laughs> Nei, dette her skjedde på de forente kanariske øyer Aha. Og der er det plutselig nudistene uten man helt har fått varsler om det Ja Så, du går jo på, Så er det litt sånn gjensidig forståelse for det At, oi, nå er det en som rødmer seg inn på <laughs> ja, ja, ikke bare det, men det er sånn der... Idag dag er denne plassen en nudiststrand Men egentlig så er hele stranden veldig stor Og så er det ja, okay. litt seksjoner, ikke sant? Jeg men, men tror du Jeg hadde blitt stresset hadde jeg, kom, hadde jeg gått inn på en sånn Du måtte klede deg fort da Jeg hadde nok gjort det, jeg ja. hadde nok satt fyr på hele buksa ja. mi Det jeg på er om det ville være Sosialt akseptert på en nudiststrand Og La oss se at jeg hadde råd på en nudiststrand Ja I det de, de tøy jeg gjeng med nå ja. En dongebukse? Ja Sjort, du er jo respektabelt antrukket i dag Det synes jeg, absolutt jeg Skulle gjerne sagt ditt også, men du ser jo som du har hatt på heia lenge Ja, det, det er en litt sånn arbeidsaktig skjorte, dette her Ja, nå kom det Hadde jeg, kommet, hadde jeg gått gledd i de, de plaggene jeg har med nå Hadde det da holdt at jeg bare vippet ut penis av slittet? Ja, for det er det som egentlig er poenget, er ikke? Er det ikke det? Kan man du, gå med? Nå modbeviste du meg jo når du sa at du kunde greit gå gjennom men la oss si, du er på en nordistrand her i området da Så er det vel et par Ja som er, litt, er det det? Ja, og jeg tror, jeg tror de, som, de som er kjent i området Tror jeg vet väldigt godt at det er nordistrande Der det er nordistrande på en måte Når de, de vet du, når de er du, der? Ja, du ramler ikke tilfeldigvis innom på en måte okay. Men la oss si da at jeg hadde vært Udålabba tur <laughs> La oss si du hadde kjølt båt da Og fått uh, motorshopp Kom i land der, ja Hadde du holdt att jeg vippet ut penis av buksa? Du måtte jo ikke bare ha ute, ja hvis du, hadde, hvis du hadde kvinne Pungen pung pung pung pung Pong også pong Og, ja. og det, det er litt skummelt Og så klemmer man jo gjennom Ikke hvis du har knappe Nei, jeg har knappe ja. Tror jeg Jeg har ja, knappe på den Nei Så da, da Ja, men det er, synes jeg er skummelt Men bare penis nå, jeg Hvis jeg hadde hatt den hjemme. Ja, i helvete Og så ta det der Akkurat der som, som penisblitter pong Ja Og så fester det i låsten Åh, jævla nå Åh oh. Det er mitt tips til dere da Det er rett og slett Ta av Og knyt den rundt halsen Som en slags vehalsgenser Eller sånn der sånn, Som de der på golftur gjør Sånn som folk på Bæ bare at det bokser i stedet for, og så har det bare... Man har jo sånn der gulf i boksershortsen, ikke sant? Ja. Så bare vi slipper alt det, ja. under Så går med boksershorts? Ja, men jeg tenker, jeg tenker kanskje også å slippe som... Jeg, jeg skulle jo, mitt mål hadde jo vært å komme med vektere fra så fort som mulig, ja. men samtidig ikke være til brudderi. Ja, så måtte du, du måtte rive opp litt grann av, av baken da, på boksershortsen. <laughs> ja, det er, det, er, det er greit. Det er greit. Lån en tapetkniv, så skal jeg skjære det i så kan du se rasselen mitt også. Helt i orden. Jeg hadde jo, laget med, jeg hadde jo endt opp med, så... Og gå med sånne gamle, sånn der Ville Vesten-bukser Bare minus til på en sida Det er bare borte vekk Ja, nei, det, det tror jeg er reglene altså, Og hvis du er kvinne ja. Så må du da skjære høl til, til brystene Ja, for det er det som er viktig det, det, er det er, Jeg tror det er det som er poenget med Nudist At vi skal se Hva som man sjelden får sett ellers Ja, eller å vise med det du, jeg, tror, jeg tror mer det, det å vise det du sjelden får lov å vise Tror jeg, kanskje Åh, ja, er det ikke for at du ska er det for å vise for frem? For all del, det er nok en skjel eller to som er der for å se, jo. det tror jeg nok Men jeg tror det er bedre steder for den opplevelsen, altså For eksempel en strippeklubb i London er nok bedre enn Ja, det, det er nok mer for å se, ja Ja Stripperne så... vil du helst vise Ha? Stripperne vil du helst vise Ja, de vise Ja <clears> Om <throat> um det vil helst, men, men Vil helst, ja <laughs> Ja, tror du, de, var det mange som søkte på den jobben, tror du? De har jo reist helt fra Ukraina for å <laughs> Då tänker jag det måste ju vara en del i jobbsökandet, men jeg, men nog alltså är det kommer jag tänke på. Ja, kommer här för leden att tänke på tandkräm. Ja, för där ligger nämligen på GoNytt att där Jeg eh nån stycke. med om den här bloggbiten min där siste sista gången syns att det är inte för reklamera för jag blir utluckans stressad när jag tänker på att det ligger, .no, eh, de at ligger massa av mina blogginlägg på GoNytt att där nog. ser at folk har varit inne Kan du inte bara fjärna det då? Nej, de må ja. det måste de bara ligga där. Nu, folk syns, visst det visst det genuin hållning. tror jag tror det är gøy läsning. Eh men man skrev gång et blogginlägg om tandkräm For det irriterar mig så jävligt At jag inte kommer på bock. Nei, at ikke det finnes Altså du, der er en tannkrem En tannkrem jeder deg frisk pust Og beskytter tennene ja, Og så er det en, en tannkrem som, som beskytter tennene Og beskytter mot hull Og så ja. er en annen som, som gir deg frisk pust Og bekjemper karius og baktus Det blir litt som sånn om du skulle velge drømmepartneren Var du pen? Smart? Ja. Eller rik? Er det de der tingene der? Ja, men helst alle tre liksom Ja, Også men du tenker, kan velge to ja, det, det er akkurat sånn ja. det uh, Men hva er de der tre valgene da? Er det sånn P1 de snartrik? Idé, ja, men det blir det samme dilemma Ja, det, det, blir, det blir akkurat samme dilemma Der jeg tenker, hvorfor finnes det ingen tannkrem? Og det irriterer meg grønn At, de, at ikke det finnes en tannkrem som det, kan det, beskytte Men da er det jo en nisje Det er en plass til ditt tannkremprodukt På dette markedet der Ja, men jeg er ikke så flink til lage tannkremp Jeg er ikke oppskriften, Ja, men det har jeg sett på Det bør i alle fall være en Du, det så jeg på Brainiac Hvor han lagde tannkremp han er fra Top Gear Han er den minste av dem ah, ja. han, hadde, han hadde programmet BrainX Som gikk på National Geographic ja. Så skrøt han så fælt av at han lagde tankrem der okay. Og det var en svindel For der spiste han også rakris Og så fikk han rakris i tennene sine Og så lagde han den tankremmen Og bakepulver og salt ja, det. Og noe altså, vann og noe greier ja. og, det, altså, og så etter han Pusset tennene med noen greier Så tenen er helt uh, tom for rakris nå det er fordi du pusser hendene dine, Så blir jo da krisen tatt bort Selvfølgelig Det er jo ikke noe sånn der Åh, oh, jeg det, malte opp noe sand Og hadde noe Nei, men at ikke de, de, de bare kan putte alt opp i Jeg og samme gryde Og så bare rundt, og så, så Men kan ikke du ta Tre forskjellige tankremprodukter da? Ja, men da må jeg jo selge for en milliard dollars Men det redder jo alt Dere fikser jo hele Ja, men tingene. Det som var greia av det At jeg fikk en ha-opplevelse Når jeg her forleden Ble uh, Jeg fikk se at uh, Nej for det at det der er noen For enhver smag Ja på som regel så är det ju behov för allt. Det är inte alls med behov för frisk pust, men de som har vi behov för det. Så kan du köpa den. Så kan Men så vet jag inte helt vad man köper än heller. Men visst du bara skulle vart allt i ett. Välj bort den frisk pust där grej. Den jeg tar den med hästång då heller. Den är det er bedre. <laughs> Ja men jag tänker det att det borde jo, jeg, jeg, jeg ble, det borde vara standard på allt. Minimum. Där så när du köper ha hjul. Ja. Det er der börjar vi. Och jag är fond tror du. Ja, eh ja. øh, jul först eller? Øh, ja, ja, ja. Det kan være belträ. Men du, du måste ha, ha, ha säkerheten först, ja. Du vill ha liksom vil det. Jag vill inte att ansiktet. Ja, det är lite var. Jag körde moped igång. Ja, uden brille. Och fick enormt med insekter i öarna. <laughs> ja, det är det är inte nå Det var när det var krångligt moped var det då? Det var en gammel kovette Åh. Trimaret uh, Nei, den gikk i uh, 40 Nei, 50 kanskje Ja, det går nok M Mellom 50 og 60 Ja, ja men, men det var kul Jeg ja. fikk jo uh, På pokklingen av min ekskone For det kjørte den jeg så kjød Hun ville ikke hilse på meg Når hun traff Makan Makan, ja Det var det jo akkurat Det var det hun Så i Vennesland, da? Det Da må alle kjøre rundt i Enten Fordi Sierra Eller Corvetter Eller en gang av Ja, det er jo stort sett det egentlig. Ja Det er en liten uh, ting Til vil avslutte med mm. uh, Oi, ma Nei, oi Mjakon Har du hørt om det? Oi Oi Mjakon Nei Hva er det? Det er i Russland Du sa det ikke på russisk Det var derfor ikke jeg Oi Mjakon var finsk det <laughs> Oi Mjakon Oi Mjakon det, det, det, det, det, Dette var jeg ikke noe, noe på Langt vest i Russland Ja, dette er nok helt på grensa til, til oss uh, Det er nemlig satt en kullerekord Der mm. uh, Vil du gjette? Ikke si sånn 6000 grader Eller 100 minus Minus, det skal, skal være greie Minus 58 grader Godt tippa Minus 71,2 Det er for Det er for kaldt det er for kaldt, altså. det er for kaldt for meg altså Rett og slett eh. og Det bo, det mennesker nok der til å måle Uff, det, det er rett og slett sånn at eh, Melka selges i isblokket Og smytter mm. Det fryser før du treffer bakken ja, Og de er jo blitt veldig værbitte, da, På samme måte som det her eh, innoittene De har jo et blodomløp i fingrene Som ikke kan måle som med oss Nei, det det kan jo gå uten våtter Sånn her Det er 40 minus her Det er ingen problem <laughs> Fordi jeg er polske innvitten <laughs> Ja Plåke jordbær det, Du må Kan ikke plåke jordbær Med våtter det Vil du gjette Snitttemperaturen i januar Snitt Ja, minus 40 da minus 50 Minus 50, ja minus 50, minus 50 snitt på 50 Jeg var kullegarde Åh Tarste där Tommi Premack och bloggar om att han har att kulla där och så. Yes. Vad är sommartemperaturen? Är det sån 5 min minus grader va? Varnt det gått? Eh uh, tror det är levligt alltså. Eh uh, två i röre. Han ligger 750 meter över havet. Det är det är ju ett rätt ställe det för oimmat? Oimmat hikon. Oimmat yakon. Ja. det, det en artig i världen eller vad sån där du har det med någonting? Jag tror kulle rekorden ligger där. Ja. Uh, jeg vil jo uansett tippe av Liksom sånn sydpolen, ja jeg Men tenker da tenker jeg Hvis jeg skulle bodde i Og i mye ekon mm. oh, Så hadde jeg jo hvertfall hatt, jeg, jo hatt varme, jeg tror jeg slår av varm Eller ekon ikke her inne faktisk nå For det burde bli kalt ja. Skulle jeg først bodde der, Skulle ha et jævlig godt isolert hus Og varmepumpe Men du kan jo gjette om det der Var det cirka 200 mennesker som bodde der Du vet men, at det er noe som heter Sånn der <laughs> eh, Minste temperatur Hvor en sånn varmepumpe virker i Ikke sant? må ha en viss uh, ja, men så hade byggt ett hus runt det och ett hus runt et hus runt hus runt ja. hus runt hus. Rundt huset, et hus rundt huset. Ja. Och inne därst inne hade det stått en värmepump. Ja, det känns är gott. Jag är lurad. Ja, det tror jag. Och så och så hade jag haft ett gällgotiskt hus, men grejen är ju det at de att det är ju lut fattigt det, jo, ja, kan jeg kan... På det på, men det ska inte vara. Kan inte kalle fattig. Och det gör nog ska jag inte så gay för lyttarna höpa, men jag ska visa där exempel bilder av en Udedass, för det är nämligen Udedass här. Aj aj aj. Tänk och på den då. gått det der var jo en... De fyrer mest med kull Det da. var jo et korthus det der, rett og slett Ja, det ser jo ut som et korthus, det helt trekant da Så det er... Nei, fy fan, det, det var... Uff <laughs> Men hvorfor bor folk der da? Bare gå? Nei, ja, det, det var jo det jeg diskuterte da med, med Homla på Grimm her når vi fant det her stedet her ja. Og det er jo... Uh, jeg tror det er noe valg Jeg tror de, det er bare nei, det de... Klar, er. Rusland, du har sikkert fått... Du har blitt tildelt, den plassen ja. der bo. Det tror jeg rett Ja. Jeg ville prøvd å gå til å ta likevel, altså. jeg tror jeg ville vært... Tror har tatt sjansen. Ja. Tror jeg har Av alle... Denne tingen vil jeg ha tatt på i Russland, faktisk. Ja. Gå vekk fra oymyakon, oymyakon, oi miat. Oi miat. Oi miat. Oi miat. Oi miat. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Ja. Og mygg og knått Åh, fan faen Jeg begynner å... Ja, jeg gjør meg klar allerede ja. Men det er neste gang Det er neste gang Du som hørte på den gode timen her Det ble en god time det Men det får den å være Takk til deg Vi har som sagt... Nei, ikke som sagt Vi vårt radio... Som tidligere nevnt i andre seting Som tidligere nevnt i andre episoder Så har vi vårt radioprogram på Metro Sør Det legges naturligvis ut som podcast På godnyhet.no du kan finne gode nyheter på Facebook, og du kan sende oss melding der. Du kan sende oss mail på tommy at godenyhet.no. Kritikk sendes med trossør, er det ikke vi blir enig om? Jo da, per post. Ja, Episodene våre på radioen gjenger hver torsdag klokka ni, reprise klokka 11 på søndag. Det kan stemme. Det er episoden med gjestet, så siden vi er der skravlet sånn laust og fast in i her om og imiakon og, og de. Og ketchup og sånne. Ja. De viktige tingene må vi... De viktige tingene vi dreier, dreier mye frem her, så, som sagt, uh, until next time. Takk for du hørte på. Steffen Borgossen, takk for du kom. Det er bra. Vær god. Ha bra. Ha det godt.